norteko ferrokerrilean medikuntza bai espaziotik geitxi eta, eta medikuntza gaia aldatuko dugu baina di robot bat etorri zaigu gipuzkoara nundik eta nasatik nahore herrementeriak eramango gaitu euskalik erketaren txokora eta han iratik horta bitartek aurkeztuko digu da vintzi robota euskalik erketaren txokoa nasako ingenieriek sortua da da vintzi robota eta orain dirudienez gipuzkoara Oietako Da Vinci Robot bat iritsi da eta eta iaia ia, dagoeneko erailtzen ariko dira. Horren berri, gure lagunak iratiko hortabitarte, kaixo? Kaixo. Bueno, da Vinci Robot hau zer den eta zertarako den nazaldu barko dioguzu lehinik eta bein. Bai, Leheniten. bueno, zuk esan duzun bezala nazako ingeneri batzuk sortu zuten pimi eta bat garren urtean. Eta eh hasiera batean, bueno, ba, Ameriketako estatu batuetako sendagileak erabiltzen hasi ziren prostatako ebakuntzak egiteko. Mm -hmm. e, orain, bueno, zu eh iritsi zen Gipuzko Poliklinikara e, robot bera eta poliklinikan ere hasiera batean bezat e, e, prostatako ebakuntzak erabiltzeko e, erabiliko dute, egiteko barkatu erabiliko mm -hmm. dute, baina bueno, eh argi dutena da robotak berak badituela beste zenbait aplikazio ere bestean bat arlotan esaterako eh bihotzeko kirurgiaan, e, kirurgia orokorrean edo ta ginekologian. Mhm. hau -hmm. beso antzeko bat ez da, ezta? Alegia kirurgia egin berdenean, mm, ziru jauari... E, Lainan ebakuntza La... egiten lagunduko dion besobat. Hori da, hori da, zir, buna, ziraz, aziraz, azirazik esan behar duguna. da robotak ez duela bakarrik lan egiten. Azken finean, e, robotaren trebetasuna, ziru eskuaren araba da. Aha. Hau da, e, ziru jauak berak kontrolatzen eta programatzen du robotak. Mm -hmm, beraz, Na. robotonek ez du berak pentsatzen. Ebakuntza nola egin, ez da bakarri mugitzen alegia. Nola baita, obea lortzeko beso mekaniko antzeko bat. Bai, azkenean, eh, cirujagoaren beso adimendun bat edo litzateke. Mm -hmm. eta momentuz baintzat ez da bera bakarrik hauek egiteko bai, gai. Bai. Bai. Cirujagoaren eskua e, ordezkatuko duen Robotonek lan hau beto dingo du, orduan, zirukaguaren eskuak, baino, beti esaten da zirukaguaren eskuak, ze dardar gutxikoak diren, ezta da, ze mugimendu finak egiteko gai diren, robotonek, areta obeak. Bai, salantzari gabe, hau da, e, prostatako ebakuntzak egiterako orduan adibidez, e, medikoek ikusi duten amantaiarik nabarmenetako bat da, kirurgia irekiaren arriskuak esabetzeaz gain, laparoskopiaren abantaiak gainditzen dituela eta bueno, bioiekigoa alpizkat motelago esta? eta laburra salduko ditu hori da esan bezala, bueno, kirurgia ire, irekiaren arriskuekin alderatuko dugu lehen bailen len, eta lehen da bizi barkatu eta bueno, e kaso honetan robotarekin gaixoari egiten zaio ebakia, ba, oiko kirurgia erabiltzen denean egiten dena baino, askoz txikiagoa da Ondorioz horrek ba, ebakuntza osteko denbora eta infekzio arriskuak naiz gaixoak izan ditzakeen ondo ezak ere murriztu egiten ditu. Azken finean ba, ez dira e, oso orban handiak izaten, robotonen ebakuntzaren ostean gaixoari geratzen zaizkionak, eta ebakuntza arruntetan gaixoak izan ditzakeen e, etengabeko dol jarioiek ere ekidin egiten dira. Uh -huh. Laparoskopia aipatu duzu, bestalde batek? Hori da. E, Laparoskopiarekin alderatuta berriz, robotak duen zehaztasunaz primarratu nahi izan duten medikuek bada. E, badakigu E, ziru hauen eskuturak zuk esan duzu bezala, ba, ikaragarrizko bueno, zehaztasuna dutela, dardar gutxi dutela baina badute Bain, da gizakiak dira. Mm -hmm. eta orduan bueno, ba, e, robotonek giza eskuutu horroiek baino asoz ere angelu mugikortasun handiagoa du, eta eskuak berak egin ezin ditzaen kirurgia ekintzak egiteko modua ematen du.